Kepada Dr. Zaimi, tiga minit menggulung tajuk ini. Kemudian kita mendengar untayan hikmah daripada sahibus samahah untuk menutup bicara kita. Saya harap tuan-tuan sabar mendengar kerana ini menyentuh agama kita. Jadi saya persilakan Dr. Zaimi dengan masa yang terbatas. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad <coughs> Saya tengok um, datuk Mufti kita betul semangat Dan saya bersama dengan beliau dalam musafir Ketika melaksanakan haji Lama jugalah kami bersama untuk buat haji 20 hari Dan isu-isu tu berlarutan Sewaktu kami bermusafir Dan saya nampak Kegelisahan Di muka dia Dan hari ini Alhamdulillah dilepaskan Cuma um, bila kita marah, kita geram. Betul. Kita berhak. Datuk Mufti pun bercakap. Ustaz Salman pun bercakap. Dan yang lebih memedihkan kita apabila orang Islam sendiri yang bercakap dan ketawa bersama. Ketika mana agama itu direndah-rendahkan. Tetapi tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Negara ini ada undang-undangnya. Walaupun saya sebut tadi hukuman asal bagi orang yang mencela agama mencela nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hukumannya bunuh ini sepakat ulama sesiapa yang mencela agama mencela nabi sallallahu alaihi wasallam hukumannya bunuh dan kita pun dah mendengar tadi datuk mufti menyebutkan tentang kisah ka'ab al-asyraf yang dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah kita mendengar cerita bagaimana Abu Rafi al, -Yahud, al Yahudi dibunuh di dalam hadis. Disebutkan apabila dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya dan Nabi mengizinkan. Tetapi negara ini ada undang-undangnya. Kita marah. Kita emosi. Ya. Atau mufti marah. Saya marah. Ustaz Salman marah. Tuan-tuan dan puan, puan kita semua marah. Tetapi kemarahan itu haruslah kita tunjuk dengan bantahan Dengan kita bersuara Menulis bantahan Viralkan kemarahan kita Tetapi jangan sekali-kali bertindak di luar daripada batasan undang-undang Maksudnya apa? Hukuman bunuh yang nak dilaksanakan itu Mestilah dilaksanakan oleh pemerintah Bukan kita pergi pandai-pandai Jangan pula pergi cari orang yang dia buat lawak tu. Pergi tikam dia pula. Sehari susah hati kita. Kita marah, kita lapor polis. Kita marah, kita gunakan saluran undang-undang yang betul. Dan kita desak kerajaan kita untuk gubal akta hina agama ni. Kerana kita semakin lama, semakin penat dan letih. Dan sebab itu Nabi Alaihi Wasallam ketika mana berhadapan dengan orang yang mencelanya, Para sahabat minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertindak. Sahabat dia tak pergi sendiri-sendiri, dia minta izin. Ada yang mempertikaikan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang tuan-tuan pernah dengar dalam kisah Zul Yang mana Zul mengatakan kepada Nabi bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagi, pada pandangan dia tidak adil. Dia kata, "Adil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad perkataan ini adalah perkataan yang biadab seolah-olah nabi sallallahu alaihi wasallam itu khianat tapi tuan-tuan Omar dia tak teri pancung kepala kawan ni umar kata apa dan liya rasulullah an adribu izinkan saya wahai rasulullah biar saya penggal saja tengkuk dia ni maka nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kerana dia munafik kan kerana dia Munafik. Jadi kita kena hati-hati ya, Jangan bertindak luar Daripada batasan undang-undang Kerana nanti yang kena Ustaz-ustaz juga Dia akan tanya, siapa guru agama kamu? Ha, ini yang jadi masalah eh, Kita marah, salurkan kemarahan Kita mengikut saluran yang betul Desak supaya akta hina Agama ini digubal Dengan memberikan Kita panggil uh, Hukuman yang dahsyat kepada pencela dan penghina agama yang tak diberdisiplin ni Itu yang pertama lah Yang kedua Penghina agama ni tuan-tuan Penghina Nabi ni bukan kadang-kadang datang hanya daripada orang yang bukan Islam je Datang juga daripada orang Islam juga Yang kadang-kadang kita tak sedar dia pencela agama Kita anggap dia ulama' Bila mana dia membaca hadis palsu Kita kata dia Tok Guru Sedangkan dia membaca hadis palsu Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi orang yang men, mereka hadis palsu dan menganggap ia baik untuk nabi sallallahu alaihi wasallam baik untuk agama maka seolah-olah dia telah menganggap nabi sallallahu alaihi wasallam telah khianat meninggal dunia wafat sebelum menyempurnakan tugasnya dengan sempurna saya tadi baca kertas kerja yang dibentangkan di dalam mesyuarat ter, peringkat tertinggi kerajaan berkenaan dengan tarikat nak syabandhi yang telah diubah keputusannya itu saya baca, ke kerja tu, hadis palsu, di neutralkan, hadis palsu yang terdapat dalam buku-buku nak syabandia Aliyah ini, pengkaji neutralkan dengan kata maknanya betul, maknanya betul, seolah-olah tidak ada satu sensitiviti terhadap nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan secara bohong, ini juga penghinaan terhadap agama. Kadang-kadang kita nampak orang inah agama ni bila bila diketawakan tak ada agama tapi bila menyebarkan kebatilan atas nama agama menyebarkan hadis palsu atas nama agama kita terima sebab sebab dia wali sebab dia wali mutasarrif jaga alam tidak bergerak planet ni melainkan dia yang yang, yang apa yang mengawalnya ini semua ada dalam dalam tarekat ini tapi kita biarkan jadi sebab itu kita di Perlis ni kita usaha semampu mungkin supaya kita membersihkan negara ini negeri ini daripada penghinaan terhadap agama penghinaan terhadap Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Mufti kita duk sebut dia ya? orang tanya kita kenapa kita tak buat lagi fatwa berkenaan dengan tarikat ini? Saya, saya, saya dengar negeri ini tak ada lagi pun Nak Syabandi. Tapi kenapa kita yang cakap ni pengami dua bercakap? Kenapa Ustaz Salman turun berdebat? Sedangkan negeri ini Setahu kita lah Tak ada lagi Zawiyah-zawiyah Dia pun tak ada lagi Tapi kita lakukan Kerana atas dasar Kita tak nak agama Kita dihina Dengan kebatilan Dengan kepalsuan hadis Yang disebarkan atas nama agama Jadi tuan-tuan Doakanlah Supaya saya mempunyai kekuatan Ada orang kata Rektor tak ada kerja lain ke? Asyik nak bergaduh dengan orang Tuan-tuan Rektor adalah jawatan dunia Tapi saya tetap muslim Mufti jawatan dunia Tapi beliau tetap muslim kami lakukan ini. Tidak ada kepentingan untuk diri. Bahkan kami hari-hari menanggung, caci, maki. Tapi kita lakukan kerana kita mukmin, Kerana kita muslim. Kalau jadi rektor, kamu tak boleh cakap tentang agama kamu. Jangan jadi. Kerana dunia telah menjadikan kamu bukan lagi bertanggungjawab sebagai seorang muslim. Wallahu ta'ala aklamu bisawak.